Твір у жанрі роману ностальжі перший в сучасній українській літературі Назва «Шезгара» походить від перекрученого рядка англомовної пісні «Венера» гурту «Shocking Blue» популярної в 70-х роках ХХ століття. Саме в ці роки відбуваються події роману. Отож ж, Київ 70-х – на країну, котрою правець генсек Брежнєв насувається за стій. Але молодь не надто переймається політикою, її більше цікавлять значно вагоміші речі, зокрема, де взяти справжні джинси, пісні під гітару на традиційному місці збору, названому п'ятаком, і, звісно, кохання та поцілунки. Київський міський сленг, наївна романтика першого кохання, вулиці рідного міста, складові, що роблять роман Сергія Батурина непересічним свідченням тієї епохи. Сторінки роману Сергія Батурина Шезгара читає автор. Слухаймо. Продуктова експедиція. Буяло літо, густо виставивши в різних непередбачуваних місцях просто на асфальт київських тротуарів лодки з городиною, фруктами та ягодами. Така ряснота спонукала киян до заготівельної наснаги. І вони заходилися закривати компоти, огірки та, звісно, джеми і варення. Радянська торгівля – Близковично відреагувала на їхнє завзяття. Цукор в продуктових магазинах почали відпускати по кілограму в одні руки. В найближчих торговельних точках, де тебе знали в лице, ще могли ощасливити бонусом у вигляді повторного кіла. Та й то не відразу. А якщо зайдеш десь за годинку, врешті ж продавчині, як правило, огрядні злющі тітки, якимось незбагненним чином, запам'ятовували факт купівлі лімітованого товару. І за другої за один день спроби здіймали такий неймовірний нестерпний лемент, що мухи, намертво приклеєні до липучок, розвішених під стелею, забували в паніці свою зневіру в можливості свободи і відчайдушно махали крильцями, намагаючись відірватися від смертоносних коричневих паперових стрічок щоб летіти з тим голов кудись подалі від цього страшного місця. Залишалося одне – обійти по черзі всі навколишні магазини. Але якщо виділили тобі на закупівлю червінця, а цукор коштував 78 коп, то ходитимеш ти півдня, а сумка твоя з кожним проміжним пунктом маршруту ставатиме рівно, ну, вагує, паперового пакету для спрощення підрахунків знехтуємо, рівно на тисячу грамів важчою – а кілограму-кілометраж зростатиме пропорційно до кількості відвіданих крамниць. Продукти ті в ті часи, принаймні в Києві, продавалися у форпостах забезпечення населення харчами під гордими вивісками хліб, молоко, овочі, фрукти, варіант дариланів, продукти або продтовари та гастроном. З першими трьома все зрозуміло. Вони мали вузьку спеціалізацію, Цукор там ніколи не зустрічався, ну хіба шурафінат в пачках булочних. Але з точки зору технології приготування варення та внаслідок більш високої ціни, в нашому випадку, він нікого не цікавив. Купити невід'ємний піскоподібний інгредієнт варення можна було в бакалійних відділах проттоварів та гастрономів. За якими асортиментними мінімумами вони розрізнялися, котрому бути гастриком, а котрому звичайнісіньким продуктовим. Олексієві було не втямки. Хіба що за розмірами, бо купити в них можна було одне й те саме. Три-чотири види вареної напівкопчина, краківська та одеська ще зустрічалися, але стрімко сходили на пси. Ковбаси, найчастіше це була лікарська, дитяча, любительська, два сорти сиру, стандартний набір круп, манка, перловка, рис, пшоно, які-небудь рибні консерви, Ну, лаврушка там, хмелі-сунелі, спеції для юшки, в кондитерському відділі цукерки, шоколадні ще були. Але торт зазвичай лише бісквітний. У хлібному нормально. Булки, батони, паляниці, кирпичики. Саме так, ніякі не цеглинки. Калочі хали рогалики, сайки городські, український та московський. А от жулік, житня булка з родзинками, геть зник ще наприкінці 60-х. Ряснота якщо не зважати на хронічну нестачу Жигурівського пива. Інші сорти за межами спецрозподільників майже не зустрічалися. Не переводилися лише в лікеро-горелчаних відділах. Сухі, ординарні, солодкі, кріплені і гристі марочні вина були на будь-який, навіть дуже вибагливий смак. А якщо смаку нема, ось тобі плодово вигідне. Любовно назване п'яничками грушки-яблучка. Або портвейни, агдам, приморські, Трисімки, лікери, шартрези. Бенедиктин, спотикач, запіканка – бери не хочу. Горілки і коньяки – на вибір. Хіба що вірменський коньяк дуже рідко гостював на поличках тих відділів. Так ніхто й не побивався. Он скільки сортів болгарського, молдавського та місцевого. Та й то. Майбутній мічений всесоюзний борець із лікаро-горлчаною галуздю та виноробством заправляв тоді партійну організацію «Ставропілля». За межами цієї житниці відомий був лише вузьким партійним колом, тож у найближчі 9 років цим відділом нічого не загрожував. Якщо хтось думає, що гастрономи елітного Печерська якось розючі відрізнялися від своїх побратимів з якої-небудь демократичної шулявки чи сталінки, багатством вибору, то він дуже помиляється. Пани, як називали городяни сановних відповідальних працівників, що густо мешкали в районі в Цековських та Сумінівських будинках, Буквально майже нічого, крім хліба і молока, там не купляли. А хліб насущний для щоденного харчування добували в спецбуфетах та закритих розподільниках. Як сам Маркс велів. розподіл, стверджував цей Мудрагель, визначає співвідношення, кількість, в якому продукти дістаються індивідумом. От і розподіляли в розподільниках. Так що індивідумом продукти таки діставалися у визначеному співвідношенні. Щоправда, рядовим службовцям високих установ, інструкторам та інспекторам, що до високого рангу відповідальні не дотягували, до цих джерел дефіцитів, делікатесів та просто дуже якісних харчів доступ не передбачався. Хіба що пайка якогось підкидали до свята. І продукти діставалися ними, як простими смертними, у нескінченних чергах, по знайомству чи з відчутною переплатою. Дефіцитні Делікатеси, різні шинки, ковбаси, балики, тверді сири і таке різне, найчастіше викидали у гаствіку на московській. Але хомовці-клипачі зі злими язиками стверджували, що сюди їх постачають із тих таки закритих розподільників ЦК, коли підходить до кінця термін реалізації, щоб реально не прийшлось викидати. На підставі таких чуток народний поговір на рік цей відносно благополучний магазин, словом, Об'єдки, недоїдки. Заради справедливості слід сказати, що в місті були ще одні об'єдки. На розі Великої Житомирської та Володимирської. І в них сердечних така назва з'явилася через абсолютно аналогічні чутки. Астроном на розі дружби і народів такі Квідзе прозивався Темп. Отак От гордо, десь на початку 60-х, найменували перший в Україні магазин самообслуговування, сподіваючись на небачену кількість стрімко затарених покупців. Дуже скоро з'ясувалося, що в темпі швидко зростали обсяги не лише реалізації товару, а й крадіжок. Хто вже там із таким розмахом цупив? Несвідомі городяни чи мотикуваті продавці, списуючи постійні недостачі на раптово виниклу злодюшкуватість хаповитих киян? В аналах історії не зазначено. Але невдовзі темп накрився мідним тазом, перетворившись на звичайний, великий, безіменний гастрик. Та тільки городяни чи злодійські нахили так само раптово повернулися до середньої по республіці норми, Уперто називали його колишнім гордим іменням. До речі, в 70-ті в темпі був непоганий кафетерій. Там позмінно варили смачну запашну робусту, дві молодяві моторні жіночки. Кажуть, що він там і досі є. Навіть за кавоваркою ті самі продавці, тільки сиві. Зайти якось перевірити, чи що. І з темпом сусіділа яма. Продмаг у глибокій западенні між двома пагорбами. Але нічим, крім назви, примітною вона не була. Ще був гастроном Печерський. Під псевдо на Лесі. Розташовувався на бульварі імені геніальної поетеси. Чи маленький за розмірами, більший за темп та об'єдки разом взяті, і треба віддати йому належне, з непоганим, ну як на ті часи, постачанням. На Лесі... Мав свою фішку – майже постійно діючу виносну ядку з мороженою рибою. Здоровенний вантажник у сірому засмальцьованому халаті щодуху кидав просто на бульварний тротуар чималі льодові брикети. І вони дивним чином розпадалися на практично непошкоджені тушки хека, мойви, сарданели, ментая, мокроуса чи якоїсь рибки з дивною назвою «Лідяная». А потім хутко схидав їх у алюмінієві лотки під столом продавщиці. Про якісь санітарні норми ніхто пискнути не смів. Черга не тільки словесна роздерла б такого відчайдуха, мов жабу, могла й нагнати. Взагалі-то це було звичайною практикою – іменувати продуктові магазини за адресою чи найближчою зупинкою громадського транспорту. Були гастрономи на Чеській, на Філатова, саме там. Затоварювалися вином Олекса Сашком, на Копеленка. Правди, ні, де діти – зупинки завжди розташовувалися поряд із гастрономами. Але кому тепер доведеш, що сталося так? Не випадково. На дачі дозрівала вишня. Вродило її так рясно. Закривати і закривати. І Алекс отримав від батьків завдання запасти цукор. Подумки, накресливши маршрут по продмагах і приречено погодившись із кілометражем, що виходив у підсумку, а надто із сумним фактом, що майже весь канікулярний день пропав, з великою господарською сумкою і десяткою в кишені він починчикував до найближчого продмагу на Кловській. Жменьку притертих до очей незмінних професійних хануриків-алканавтів, що завжди вештались по підмагазинам, незважаючи на робочий час, разом із парадичними прибічниками, випадковими п'яничками, яких приганяв туди стан труби гарять, ранкове, досить гаряче вже сонце загнало кудись в тінь, очікувати на час ще. 11.00, коли почнуть відпускати в лікаро-гарилчаному. А на їхньому місці, якому бути порожнім звичай та відоме прислів'я не вилять, Олексій із подивом побачив Відька Довгого Белса, його молодшого брата Андрія, Ома, старшого хлопця Віталія Щербанюка, котрий, як і Ом, цього року закінчив школу і вступав, та Ірину. Усіх до одного з такими точнісінько здоровенними господарськими сумками, як і в нього. Ті побачили його і зариготали на весь окіл. Ага, теж по цукор послали. Виявилося, що першим, хвилини з тому, прийшов абітурієнт Щербанюк. Але оскільки жив він у сусідньому з магазином будинку, викорити дорогою сигарету ВК не встиг. Ледь підкурена, вона аж ніяк не тягнула навіть на солідний недопалок, а не те, що на бенек чи чинарік. Отже, викиданню не підлягала. До того ж, курилися ВК зазвичай довго тому що дим через них тягнувся погано, бо були вони чомусь майже завжди сируватими. Поки він доцмулював сигаретину, з'явився Ом, замить Белс із братом, потім Ірина і нарешті Олексій. І кожного зустрічали тією ж фразою, дружним сміхом, що міцнішав у міру збільшення числа цукрових інтендантів. Тепер усе простіше, оптимістично заявив Ом. Зайшли до пари магазинів. Одного, вважаю, товарили. «Нічого не простіше», – заперечив Белс. «Володар оцінки добре з певних розділів вищої математики». «Тобі десятку дали?» «Ну», – невизначено погодився Ум, – «баранки гну». Глибокодумно парировав Відько. «Їм також». «Виходить на 12 КГ. Всім разом нам треба 72 КГ. В одному магазині ми можемо купити шість». Отже, треба відвідати 12 точок. Що круть-верть, що верть-круть, усе одно в 12 магазинів треба сходити. Ну ти порівняв. То самому ходити, а то з друзями. І не думав здаватися ум. Але ідея колективного ходіння дуже не сподобалася Белсу. І що ж, будемо Юрмиськом шарахатися туди-сюди по району, краще розбитися на пари та йти в різних напрямках. Скажімо, Віталік з Алексом, Ум із з моїм братом, а я з Іриною. Так от де притичена та заковика, зрозумів Олексій. Вітько хоче відсікти компанію та залишитися з нею у двох. Чого це ти з Ірою? Рішуче не погодився Щербанюк. Ми з нею з дитинства в сусідніх парадних живемо, можна сказати, разом виросли. І нести цукор нам в один будинок, тому логічно, щоб я з нею пішов. Ага, і цей також. Зметикував Олексій. Кількість симпатиків, володарки безпородного Тер'єра зростала на очах. Ом хай ходить з Алексом, вів між тим своє сусід Ірини. А ти зі своїм рідним братом, як і збирався. Мені по барабану, заявив тут Ом. Мені он цукор треба купити. Скажете всі разом, підемо вкупі з усіма. Скажете з Алексом, з ним порулимо, він свій хлопець. Тільки вирішуйте щось скоріше, бо не клімат тут на спеці стовбичатий. Може... «Вирини?» – спитаємо. Трутився Олексій і звернувся до дівчини. «А ти що скажеш?» Досі вона лиш кидала короткі погляди на суперечників. Тепер же подивилася на нього. Уважно, зацікавлено, трохи здивовано. Ну, дякую. Нарешті про мене згадали. У її голосі бренила іронія, та Олекса чітко знав, що адресована вона не йому. Порубки мовчали, а дівчина продовжила. Ну ні, хлопці, ні на які пари ми розбиватися не будемо. Всі разом підемо. Почувши це, Ом скомандував. За мною і рішуче попрямував до магазину. Першою затоварили Ірину, причому носити її сумку забажали всі, крім Белсового, меншого брата. Щоправда, Ом запропонував свої послуги лише один раз. Зміркувань ввічливості. І більше до дискусії претендентів на звання носильника не втручався. Зрештою Белл заявив, що він – кандидат в майстри спорту. Ігноруючи очевидний факт, що його спортивним знаряддям був велосипед, а не штанга, вчепився в ручки сумки мертвою хваткою і не випускав їх, поки бажані солодкі кілограми не були доставлені Ірині під двері. Он виявився правий. Гуртом було веселіше – Тим паче, що жоден отоварений не виявив шкурницьких нахилів. Усі як один, занісши трофеї додому, виходили і продовжували спільний рейд. Не можна сказати, що Ірина приділяла Белсові особливу надмірну увагу. Ну, може, на якусь дещицю більшу, ніж решті. Але спілкувалися з усіма. І явно його не виділяла. Розмовляли про все, ні про що. Так теревенніло. І Олексієві вдалося вставити кілька вдалих дотепних реплік, він був на такий мастак, і щораз ловив на собі чи то здивований, чи то зацікавлений погляд дівчини. Час пролетів швидко, не з чулися, як усі 72 кг були закуплені. Товариство розійшлося, постановивши зустрітися ввечері на собачому майданчику. Що характерно, абітурієнт Щербанюк теж пообіцяв прийти, хоча собаки з роду не мав. black silver buttons all down up сторінки роману українського письменника Сергія Батурина Шезгара. Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.